«Здравствуйте, Івановна!» Параска, здравствуйте! А чому ти, сину, не йдеш доволів?» «Роман, та забалакався, я зараз повечерю та й піду». «Копач, а ви ще не вечеряли?» «Це добре діло, бо я не вечеряв!» Параска. то йдіть же в ту хату, там вечеря стоїть на столі!» «Копач, альом, лекозак!» «Та попоїмо, а потім ти доволів!» А я в клуню на солому. Можна? Пора чому ні, спочивайте з богом. Копач, я не люблю, знаєте, там, всяких нежностей, перин, подушок. Є солома? Добре, нема. Кулак в голови, свиту посилав, свитою вкрився, заснув, мало журився, просунувся, встав, стрепенувся, шапку насунув і далі посунув. Ха ха. Вийшов. Роман, скажете мамо батькові, що тут приїздив жит і сказав, що вони завтра були в Смоквеново в обідню пору з грішми, бо жолудь землю перекуповує? Вийшов. Параска. Добре. Іди ж, дочко, внось сюди з комори вечерю, а я трохи поприбираю. Мотре пішла. Параска одна. І що цей старий задумав? щось тут є, а що не розберу. То не хотів у церкву коней давати, а то і сам поїхав, і цілу обідню стояв на вколішках, то не хотів мотрю сватати за Романа, то посватав, ніколи не гуляв, а то так добре випили з кумом, Та все радіє чогось, веселий такий. І куди вони оце поїхали? Чи він кого привезе з собою, чи Господь його знає? Звелів, щоб вечеря була готова, щоб ставні були зачинені, свічка поставлена на столі, і щоб ляльки тут не було. Аж страшно мені робиться оцих приборів, і слово тобі не скаже, що задумає робить. Мотря вносить вечерю і ставить на столі. Між іншими пляшками з горілкою, пироги і сметана. Мотря. А хто це до нас сьогодні приїде? Параска. Не знаю. Я вже боялась старого розпитувати. Доволі того, що він був веселий і згодився на ваше весілля. А сірники є? Мотря. Є. Параска. Ходім же. Отчиняються двері. З другої кімнати виходить копач і роман. Копач. Спасибі за вечерю. Тепер залізу на солому, як у пуховики. Виходять. На кону яке врем'я пусто.